И накрая, третата идея ще завърша с нея, третото крило на Орела. Толтеките казват, кое е насъщно важно? Това е срещата с неведомото. Това означава, говорим само за един малък миг, истинска реална среща с Бога. Не говорим за въобразяване, не говорим за халюцинация или иллюзия. Говорим за натрупана истинска честна жажда и безупречност, която води до тази среща. Тази среща е изход от човешките предели. Изход от света. Само един поглед да ти даде Бог. Не два погледа. Не дълги разговори. Една дума. Достатъчно е цял живот да работи за този поглед на Бога и за една негова дума. Две думи са много. Убедил съм се, една дума е достатъчна за хиляди години. Така. След натрупани многобройни изключителни усилия в безопречност, те се срещнали с неведомото, което е наречено Третото крило на Орела. И така те срещнали и видяли неочаквана светлина. Тук става въпрос за прасветлината. Не светлината, която има полюс тъмнина а за прасветлината, която няма сенки. Видяли неочаквана светлина и разбрали, че продължителното и чисто търсене на истината се отплаща с среща и с покой. От тази среща се ражда покоя. Раждат се вечност и безкрайност. Те получили правото да изследват непознатото те били наречени висшите отеки, майстори, дракони. Дракони е друго име на боговете. Третото крило е най-според отеките, страшният източник, неведомостта. Най-висшата истина, абсолютната истина, за да, за да я видиш и да можеш да оцелееш без да умреш вътре в духа си. Трябва много дълго време да си се подготвял. Това се нарича пречистване, смирение, истинолюбие, така нататък, интензивен духовен труд. За това е важно многобройни молитви, докато срещнеш това и можеш да го понесеш. Третото крило е ослепителният източник и тук е чистия, пак ще кажа, бива унищожен. Дълго време се е пречиствал, за да бъде унищожен, т.е. тотално изчезва неговото его и той възкръсва в духа. Познава собствения си дух, става свободен дух, тъй го наричат еекатол, свободен вятър. Той бива унищожен, но се разцъфтява. Тук действа унищожението първо, а след него действа възкресението. А както при суфите, пък действа фана, тоест. Пълно разтваряне в Него. Щом си се пожертвал за орела, придобиваш право да възкръснеш в Него. Тук се случва най-великото сливане. Тук е скрит древния порядък, неизвестен за външните светове. Защото този порядък е нещо дълбоко вътрешно. Безната е тази идея, за която Лаут заказва, най-трудно се отваря отворена врата. Тоест, истината е винаги тук, но много трудно е да миниш през нея. Трябва да ти е позволено. Трябва да се спечели от доверието. Тогава, тази отворена врата, виждаш, че е отворена. Иначе тя пак е отворена, но за обикновения човек това е стена. Тази отворена врата е безкрая и е винаги тук, но ти трябва да се стигнал до висшата безупречност за да влезеш в третото крило на Орела. Третото крило е преизпълненост, която се спуска само в висшата безупречност. Войните още я нямат, но те вървят към нея. Тя се намира при толтеките. Да носиш името толтек, означава... Толтек става прост първа, втора и трета степен, означава да си извървял пътя на войните, и да си влязъл в нови високи степени на безупречност. Така наречените толтеките или майсторите. т.е. вещите същества. Вещите хора. Войните умеят да преследват и да хващат своите чисти възприятия. Но пътя на толтеките майстори е друг и е по-дълбок. Те не се хващат за чистото възприятие, защото за тях то не е тоталната гледна точка. Те умеят да не се хващат до тогава, докато Орела не ги улови. Но някога и войните ще станат майстори, ще разберат това. Ще се откажат от дълбоките истини, които знаят, за да, за да им даде самия Орел, самия Бог, цялата истина. Не дълбоки истини, а цялата истина. Тогава вече войните ще станат от отеки. Това е път, това са степени на пътя. Война пътува още в тайната, но не му е позволено да пътува в мистерията. Но и светът на война е много красив, защото той започва да разбира, че всичко около него е тайна. И той почва да го уважава. Камъка, тревичката, животните и вървейки по този път, война става все по-смирен и все по-смирен. За война, Разумността е всичко. За толтека не е така. За толтека дълбочината е всичко. Дълбочината е дракон, много по-дълбока от разумността. Дълбочината е друга част от орела. Има толтеки, които държат на истинския живот. Но има други толтеки, които се отказват от това. Забележете. Отказват се от истинския живот. Прекрачват нещо друго, прекрачват го. Те казват така. Орела е по-дълбок от истинския живот. Бог е по казано по друг начин, Бог е по-дълбок от Твоя истински живот. Бог е по-дълбок и от Юда и от Христос. Бог е целта. И те навлизат в тайната на орела. Така те получават нещо повече от истинския живот. Те получават третото крило на орела. Тука най-низката степен е блаженство. Само ще ви загадна един човек, който е станал блажен. Съжалява всички хора на удоволствият. Удоволствият са такива бедняци. ти иде? Така, добре. Това беше за днес. Другия път ще продължим.